Kritika. A népszerűség és siker verőfénye általában elkápráztatja a művészt. Kevesen voltak a nagyok között, akik a túltáplált hiúság emésztési zavarain túl meg tudták őrizni a léleknek és szemnek azt az érintetlen frissességét, ami a legbecsesebb tulajdonsághoz, a tiszta emberismerethez és önismerethez kell. Az a nagy és sikeres drámaíró, ezt kérdésemet intéztem, a kevesek közül való. Azt kérdeztem tőle, hogy a rengeteg dicsőítés és magasztalás áradatában, melyek pályafutását szegélyezték, melyik volt mégis, amire, ha visszagondol, a legbüszkébb mindegyik között. Mosolygott, eltűnődött. A legőszintébbre, mondta aztán. És melyik volt az? Kiváló kollégám, X drámaíróé, íróé, akit, mint tudja, a szerény műfajban, amit magam is gyakorlok, talán a legkiválóbbnak, magamnál minden esetre kiválóbbnak tartok. Annak a bizonyos drámámnak az idejében volt ez, mely öt évvel ezelőtt járta be a világ színpadjait. Képzelheti, sok elismerő véleményt és méltatást olvastam és hallottam abban az időben. Párizsban az ottani bemutatót követő banketten kerültem össze X-el. Hódolattal és hálával köszöntöttem. Londonból érkezett éppen, ahol neki is premierje volt, jóval kisebb sikert aratott, mint én, ami csak azt mutatja, hogy a közönségi ítélete igaztalan. Egész bizonyos, hogy az ő darabja jobb volt az enyémnél. Mikor meglátott, sugárzó arccal jött elém, Mindkét kezét nyújtotta. Most láttam először a darabodat, kiáltottam essziről. No és, kérdeztem szívdobogva, mert sokat adok a véleményére. Hogy hatott rád? Kedvesem, pontosan elmondom neked. Az első felvonás után azt mondtam magamnak, ez valami új. A második után azt mondtam, ez nem csak új, de jó is. A harmadik elején lelkesen azt mondtam magamban. Remek, nagyszerű, elsőrangú, nagyszerű darab. No és a harmadik közepén, ahol kirobban minden, ami elő volt készítve ott a nagy jelenetnél, ott előrehajoltam a páholyban, öklönbe szorítottam az állam, és izé azt mondtam, Kicsit idegesen mondtam, izé, lehetne valamivel rosszabb.